بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما دخل النقص اول <سؤال> هاغ چې وردن نه شوو نقصان او کمې ع بنی اسرائیل لپ بنی سررائلو کې هو بې شکهشانندا د کانر رژلويو شړيقر جوله چې میلاو بشدي او بل فقول ورتبي هذا دا اتقلله هذا الله نو يريږه و دما تشنا پريزا غجد شې فنه لا يحللو لبي ش دا تاتهحل ندي دنا روود من کاررنبي منیکو ثم ي من الغدي بیا بو اور شرم ملاو شص بالا وہو علی او دغه کش په پخپل حالو او په خپل منکر کې په اخطا او لګیاو فلا یمنو ذالک ان نب من کول دل ردی خبر ای یکون دا چی شی ده فراق کوم کې د دشرہ اې ده مون کر د وgine غسر خراق نفر يخو وشریبه او ده غسر شریک پش کا کی واقعید هو و ناس ده غسرق غیمن کرات طول دی ور سره فراق او اسکا کور ناس نفر يخا فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ لَشِدَ اِدَاكَارُكُونَ اِدَاكَارِوكُونَ ادا دوَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْدِهِمْ بِبَعْدٍ نو احد الاله العالم زنه دوی د باز د باز سرا زنه يو شانتي شل زنوباني زنگ را او زنه سخ شل زنوباني الاله العالم زنگ را او ثم قال به فرمال ذا الله حبيب لعن الذين كفروا ولانت كل شيء واه کسان چې کافرود بني اسرائيل على لسان داوودا وجبد داوود علیہ السلام وعيسى بن مریم او وجب د عيسى ابن مریم علیهم السلام ذالک دی دا پلانت کی دل بی ما دا غوجن و عشو چی دی نا فرمانی اختیار کلیوا و کانو یعتدون او دی چی دا حد نیتجا و سکولو کانو غی لایتنا هونع من یوبل بینا منی کولو دنا رواونا فعلو چه کولو بیم اید من کرنے یوبل منی کولنا لبیع سما کانو یفعلون خام خابت دیغچو دیکن ان کی ترا کثیرم منهم وینی بڑیر دلوینا یتولونا کفرو چې په دوشتي بنسي هغه کسان چې کافر ني اے کفارو سره دوستی کوي یي سره تعلق ساتي لبئسا هم خابت دماغه قدمت لهم چړوان دي لګل دي دوی لوアン دله گل دلهم دوی تن نفسون نفسون دجلی قوله فاسقون د دې قول د الله پوری چې فاسقون دې اي ويله بال سما قدمت لهم ايضا نفسهم ان شهد الله عليهم وفي العذابهم خالدون ثم قال بهذا الله حبيب فرمایلی والله قسم الله لا تامرون بالمعروف قام خاطا شو حکم بکوی دنی کو ولتنہون عن المنکر او خامخا منکول بکوی دنا رواونا ولتاخذن على يد الجالمی قام خرانی شای بلاس د ظالم د ظلم نه بمن کوي ولتا ولتاترونه على الحق اترن ولتاترونه على الحق اترن اور اگر زویب دایف د حق باندې پر اگر زول ولا تقشوا تقصر ولا تقشرنه على الحق قسرا او را بند وی په حق پرابندو او ليدرب الله بقلوب بعضكم على بعض يا والاه العالم استعذرون بعض فبعض وهي ان ظنوا بمحرا ولي زنا بدر تسخي او لا یذربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعضن ذا بعضی زونا ببعض بان وہی شخ به کی پلانت به کی ثم یلعنکم بیاو پلانت کی تاس کما لعناهم لکای پلانت کنیو رواه ابو داؤد و ترمذی رحمهم اللہ وقال امام ترمذي وهي حديث حسن هذا لفظ ابي داود ولفظ الترمذي او لفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرماني لما وقات بنو اسرائيل في المعشي کل جختشی واقع شو بني اسرائيل په گناهونو کې نحت هم علما او هم لمونې کړو د ویلار د وی عالمانو د ناراو او کارو نه فلمه ته نو دای منی شينو فجلسو مې و دیسرکې ناسل فی مجالسهم طاغ مجالس د وی کین وشارریو هم ووا کالو هم وشاروم دی سره خورا کوس کااک م کونو او دا ناړومې کېدلنا فبل الله کولو به بعضې همې بعضینله لالم د بعض زونه د بعضې غونې کللوېڅخل ځګرونیول ولعنهم فلانت قضى على لسان داوود وعيسى ابن مريم پژبد داوود او د عیسی ابن مریم عليهم السلام زالک د دې 플انت کېدل بما پدی وجو عشروا چې د فرمان وکاډو اودید د حد نتیج او اس کو ان کی فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب کی ناست لے او وکانہ متکندی نمق یاتک حوالہ فقال فرمائے لا د سن دا ولذی نفسی بی دی پاغزات می دی قسم چی نفس می دا غپلاش کنے حتا تفیرو مل الحق یترن را تھا و په حق پراته اولو شرا حق <تصفيق> تبيرات وي قولوا تعتيرو ما تعتفوهم را تھا وي و او خام خارا بند وي بدوي په حق ادلتو ایدن ای کانو خلقو زنم دفاس ای کانو خلقو غنب شل ایغ اولما دبدا ملو خلقو سر خلق مل شل نداغی زلونم آغطور شل زنگوال ان ابي بكر بن صددي قرضي الله تعالى نو قال دي فرمایلی يا ايها الناس الخلق انكم بشكتا لا تقرون هذه الايا خامخال اليديات اوای چګنی بسمت رخصتو چوټی دا الله ويا ايها الذين امنوا ایمان ولو عليكم لازم دې پਤਾ شو د ځانونو بچول لايذ الرکم زرر مده رسوې ته شتا من ذ الله شوق چې غ گمراه شوي دې ته دې تم تاسو په هدايتي ضرر ندر کئ ک سو گمراشي چې ته په سملاړه کوپا سملا رکھے کی بسړه کلا د سمی لارې د فارادم ضرورتي دا چې د وسم مطابق بدنی کو ترا بدلل کې او نارواو نه بمني کول کې تا د وسم مطابق خلق نه کو ترا او خلق دی د ګناهونو نه منکل خو دې باوجود منی کېږي نا نو باسط په ہدایت شو اس کو شک بیلاری کی پتہ بوج نشتا و انی بیشک ادي چم ابو بکر صدیق رضی الله انو ماوردی دید رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم نے یقول چی فرمایلی ان الناس بیشک خلق ذا را و الزالم کل شوګوری ظالم چا غ ظلم کای زیاته کای فلم خوزوله دی او دی لاسونه د غدونې سره د دینه چې د لاسوننیطاق شته او شکانوان کریبه دا و ع همونله هو بخواابن چې رابولی الله په دو عام بری په دویلهذااب د خپل طرف رواه ابو داوود و ترمذی و ابن سائی و بے نہ بے سانی د صحیحہ پس نہ دونو صحیح ہوسرا یو ور چ ظلم کیږي په او کلی معاشره کې او د خلکو وښوی او د ظالم لاس نرانی شي خلک د نا روا و نه منې کینا نو پټول علاک و عذاب راضیان پټولو به بیا عذاب راځي نو په هر چا د وسم مطابق دني کو حکم کول ضروری دی بابو تغلیظی عقوبه ه من امر به باب د په بیان د سخواوالي د سزا د ه غه چا کې عه ب معرووفین چې د خلکوله کوم دې کوکي او نه هم یا خلق منی کوي د ناروناوهخله ف کوله هو فلو او د دقول د فیل مخالی خلق نیک تر ابلی خو پخپل نه کئ خلق د نارواو نه منی کئ خو خپل منیږي ګنا ده دې دې کدا کار خود د خده چې خلق نیک تر ابلی او نارواو نه منی کئ خدا کاري نقصانې نه چې خپل مل نه کئ قال الله تعالی فرمایلی ني الله تعالی چو چدې اتعمرونا الناس بالبری آیا تاسو حکم کوئی خلق تدنیکو و تنسونا انفسكم او زانون محیر تطلون الكتاب او حال دا بیچ تاسو کتاب اللہ لولی افلا ایا تا شود عقل نکار ناکلې آیات کې دا چا بدی بیان کړی چې نور ته د حکم کوي او خپل عمل نه کوي اېدا آیات دا معنی نه چې بیا عمل او بد عمل او فاسق چې نور ته نصيحت ګني نه کوي اېدا خو به نور ته نصيحت کوي او نور ته نصيحت نه کوي وضورن آیات کی پدیدے چراغ بلا عمل الین کے ادا ماناں نے تے گنی چ سوگ نہیں کملنی دے بچاتا بیان نہ کہی وہی کچرے داس اسی چیو سڑے ہوئی جو گنہگار او زہوپ بدو اعمالو کیم نو بچاتا دنے کئی حکم نو کو نو بیا خود دنیا کے باڑو شوق پہ دانی سی جگل پیغمبران نو بغیر تول خلق پس نہ سو گناہونکو اختنی بلکې وی پکار دادې چې کم نقصان پچا کی وی داغه ذکر د پوعظ او نصیحت کې ډېر کوي نو الله بده تم د پری خود توفیق ورکي وقالت اعلی او فرمایلی دی الله تعالی چو چديا ايها الذين امنوا ایمانوالو لِمَ تَقُولُونَ اولِوَائِ تَاسُ مَا لَا تَفْعَلُونَ چِ كَوَيِّنَا كَبُرَ مُقْتًا دِرَ الْوِيَدُ غُسِي خَبَرَ دَعِنْدَ اللَّهِ پَنِيزْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا دَا چِ تَاسُ وَايِ مَا لَا تَفْعَلُونَ آغَ چِ تَاسُ وقال تعالی فرمائے لیدی اللہ تعالی چلوی دے اخباراً خبرور قید شعیب علیہ السلام و السلامنا شعیب علیہ السلام قوم تاوی وما اریدو زیرادن لرم ان خالفکم دا چزستاس مخالفتکم الہ ما پاغس کی انهاکم انہو چتاس داغین منکوم داسِ نکوم جتاسو دیوشی نم نکوم او پا خپلے گنکوم بلکی خپلم اغاکار نکوم وان نبی زید و سامن ابن زید ابن حارس رضی اللہ عنہما قال فرمائی دے سمیہ توری دنی میدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ و حلی و سلمان ای قولو چه فرمائی لیه يو تاب الرجل رابو سيشي و سڑه يوم القيامت پر ازد قيامت فيلقى في النار وروب غرزولشي پورد جهنم كي فتندلقو اقتابو بطنهي روبزي کلمي دخیت ددام فيدورو بهاده بددين تاويگي كما يدور الحمارو في الرحام لکا چه خر تاوی گی پجرند گرزو لکیم فیجتمیو الیه اہل النار او روال بدل راج مشی فیقولونن وائی بدویا فلان افلانیا مالکت اتال رسوش وال علم تکن آیا نویتا تعمرو بالمعروف چتاب حکم کول فَأَطَعُوا وَخَلَقَ مَنِ قُولَ دَنَ رَوَاوَنَا فَيَقُولُونَ دِيبُ فرمای بلا اورنا كنت آمر بالمعروف ما بخلق تو حکم دنے کو کوونو ولا عاتيه اخبل دنے کو تن راتلم و انهان المنکر وما بخلق منے دنا رواونا واتی اخبل بد ناراو تراتلم متفق علیہ قوله تندل کو دا پدال محمل بیت کی سره ماره تخرج روبزی والاقطاب دا کن متوی او واحد قطب رازی ذ دې حدیث کی بداوی چی او سړی پخپلا مملو معلوم کی چ نور تسنگا خیر لٹائی نو پخپلم د عملو کې او درابی زکر ابو زید عسام ابن زید رضی اللہ عنو مخی تر شوی باب الامری بی ادائی الامانت باب دی پو بیان دو حکم کی پادا کول دو امانت سرا قال الله تعالى فرمایلی دی الله تعالی چې وشدې ان الله ی امرکم بشک الله حکم در کविता ستا ان دا چې ورکې تا شنمانه تون الا اغا اهل د دیتا وقالتته حالله او فرما الله ان ارزنله اماانه ته ب شکه پیش کړي مونګه مع تله سماوااتېول اردو پاسمانو نو ځمکوولجببالله په غرونو فابنو د عسمانوو مکو غرونو ان کاروکو حمل چپورت چې پورته و اشفقنا منها ويريد لي د دې د پورتکول او د دې نه پخينت کولو کې وحملها الانسان او پورت کړ دې د لر انسانې انسان پوهه انه کان ظلم من جهولا بيشک انسان دې بې انتها ظلم کوم کې او ناپوهه ور دوايا ثني در تولوست لو یالله حکم کوي چې مانه ثنه داغه حق دارا متور کوي دا یو جامع آیات مبارکته سوق د شه اهل وی نو اهل خلق تداغی زمواری وسم ਸੰبال کوي نو نظام د ملک بس هم یو سړی د مشرئ قابل له مشرئ کئ یو سړی د مامثئ قابل له مامئ کئ یو سړی د درسو تدریس قابل له مدرس کئ یو سړی د قضاوت قابل له قاضی کئ نو اهل خلق له چیز مواری ملاوشی نو خارب په صحیح طریق ا کنا اهل لازم واری ملاو شو اگدی او من سب قابل الائک ننه او ثاوله والفو نو خام خو بګراو رازی دیو جنا دو ملکونو دروانی سبب دای چې اهل خلق تزه نه ملاوي ګو نا اهلا پسفارشونو او پر شیطانو مخکلاړ شي وځو سره ډاکټر نه کو پرښوته ورو کولی ډیګری واغسته نابخامه خنکسانات کئ کا اهل سړی ته دا عہده ملاوي نو اپ دې فن پویدو یو سره قاضی نه د پروفیسور پویږي نا وغنې چا قاضی او جج جوړ کو خامخا وب نقصانات کئ زکه اهل نه ایو سړی ډرایور ندی تاواله ګاډه والا کو خام خا وګړ جنگی او هغه تاو خلکو ته نو نقصان خطر را ځکه هغه ګاډیه والا کولو اهل نو نيات کی داوی چې څوک دی یوشي اهل له هغه د ازمواری حواله ادي بل یاد کې وایي مونږه امانت اسمانونو زمکو غرونو ته پېښ کوه امانت نشه مراد دي لکه کوئی د دینه فرایض مراد دي شو کوئی غسل جنابت شو کوئی مز زکات روزه حج کو له ما وليږي خبره را دادا چې پوره پوره شریعت او دینه امانت ته پدی اسمانونو زموکو غرونو کې الله شعور پیدا کو ودا زم ما مانت دې کسمبال مو کو دور دور اجر بې اکني ਸੰبال وينه دور دور پتا سب سزاوي ندې ويربتا مونږ له اختيار راکړې مونږ دا امانت نشو پورت کولې دا لوي نو اسمانونو زمکو سو کو تون کې اختیار ورته ميلاو او نو غي امانت پورته نکوه او انسان پورته دین او شريعت او بے پدی کې نقصان وکوه انه کان زلول من جهولا اېدا زلول مو جهول ورتد اکثر افراد په اعتبار سره یعنی په دې انسانانو کې اکثریت دا سیدی چې ظالمانو نه پوهږي امانت له وګ ورخړې دا او سمانت ਸੰبالينا نبی هره رضي الله تعالی انহু دا پوهره رضي الله تعالی انহু نړیوالت یې نو رسول الله صلی الله علیه و آله جدا الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی آیت المنافق ثلاثن نخ د منافق درید اذا حدث كذب کله بیان کوي دروغ وی او واذا وعد اخلف کله وعده کوي مخالفت وکي و ان صام و کله چمانه تورسره ور خودی شینو خان خینت بکئی اپی اور روایت کی د هاشم دیوان سوما اگر کو روزی نسی وسل لمس کی و زعم گمان کئ انه مسلمن شه دیګ نی مسلمان دې دے د منافق خيون ذکر کل عدل ته دریزی کرکي بعضې روایاتو کې د دریو پهځ سور راغلی دي تله حم تاول ووه د غ شوي او بیا وررسه دېوا او شوه د قیامت نه خدا د و خلکو نه بامانت کورته شي او خیانت به په کې عام شي انہو زیفت بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہو کالا فرمائی دے حدسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثینی وی بیشک بیان کری دی مونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود و حدیث یود حدیثی مونت بیان کری دی په دته ه د همما ما په کی وکتو چې څنګه غی ویلړو ما وکتو واه انتظول آخره او ز د غبل په انتظاررمغاول په ک دا د حد سسلام ې بیان کړیل اماته چې دامانت چېدي امانت چه دی نزلت في جذر قلوب الرجال دار نازل شو پا اصل دزڑونو د شړو کی جذر و اصل تل کرستم انا بدر تو را رانازل شو دا امانت پا اصل دزڑونو د شړو کے ثم نزل القرآن او بیا قران را نازل شو فاليمو من القران نذيب و اشيوذ قران من السنه اوذيب و اشيوذ سنتنا ثم حدثنا رفلمانه ابي منت بيان و قد پورت كده دامانت فقال الله حبيبي يا نام الرجل والنومته بشيوش نه بود كده پهتو الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ خلبي نامت به پور تکی شي د د د د د د زړونه بامانت پور فَيَذُلُّ أَثَرُهَا <coughs> فَيَذُلُّ أَثَرُهَا نُطَاطِ بَشِ نَخَذَاغِي مِثْلُ أَثَرِ الْمَجْنِي وَمِثْلُ دَاغَ نَخِ دَسُ مَجْل دِتَوَي فَتْحَ دَمِيم دَاو جِيم چلاس داس تنہ کی گنتی شکار دیو کو لاس دی تنہ کی شل اوغی کی تنہ کی اوپر سی دیو اے مثلہ فیضل وصروہا مثل الوقت وقت مثل الوقتی پاتی بشیو ہاں وبغریه سرت دی په میسل د وخت اے وخت څه ته و یو کاف تا ها ویدا ما موجن تن نخ ته ویدا سلګ نخ به پاتشی سمینا و نو مته بیا بود شپود کې دو فتقبز لمانه ت من قلبی اور تو شماند د دزونو خبر بکړی شي فایز ون لو اثرو هاو بگرزینه خداي مثلل مثل اثرل مجل وا مثل د نخ د تناکه کجبر لک سروٹ کده هرج تو دیر غلولا علی رجله پخپیس تھا بانی و نفتوا نو غرو اوپر سیدا ا اوپړې سیدا فطره همون تبیرن وې دی لره پورتهولې سف شوون پای کې سشیي ثمښ حات تر بیا ا را راغست او د الله هبي یو ګټې ف د هر جاها لا ررجید غړولی او پختل خپې په یسې همناسو نو سبببه کې خلک ک ت باید ملائک آدو احدن نزدی بنی یوتن یودل امانت چی امانت دا کی حتی یقالو تردی چی ویلے کی گی وین نفی بنی فلان پبنی فلان قبیلک رجن یو سڑی دی امین امانت دار امین امانت دار حتی یقالو تردی چی ویلے کی گی بدی او سڑی بارکی ما اجل دہو سمر مضبوط دا. ما ظرفه سمرو خيار دنا ما قله شراکل مندا جدا سمرا مضبوط دي او خيار د اقل من نه وما في قلبي او نبي پزرد دکه مثقال حبتل په مقدار د داني من خر دن دور يو د شردشم ب نيماني او صحابی وی ولقد تا علی زمانون بے شک اغلی و فرمایا او زمانہ اما و پروان کول ایوکم باعتو چکم یو سر لیند نوکم دین لین کان مسلمن کچری مسلمان بو لیردنه علی نو واپس کولو بزمدا قرض او مانت ددی پما بانی دین هو دین داو غاد د دینداري جذبه دم روا چې پر دې امانت او حق به ازمول نه قړو به نه وان کان نصرانيان او کدا پچا به قرض او امانت دې بنصراني او يهوديان يا يهوديو لا يردنه او لن يساعد خاو خاو بسکولو ګو پماواني والي او حاکم داغ دا غيغه حاکم ما ته زما حق واپس کوو نو وا عمل یوما جنن رز ده فما كنت نمذوبا یمنکم چلن دین او خریده او فراغد او کمتا او شرا الا فلانا مگر دفلانی سارا متفق علیه ینی داسه امانت پورت شو اګوره د امانت یو نور چلا د خلکو پزرو کې چولو اده دی امانت د وزن د سمکارو نه کول پنی غلارتل نو کړئ چې د دې نعمت نا قدریو کاو ګناهونه شورو کول نو الله د امانت نعمت ته واپس واغسو اده د غشان په خوب د غفلت کې پاتشل قوو جازورون بفتحلجی موسکان ان راال الموجې چې ټکې دپې وه اصلوشي د اصل د شيتهي او وقد بته المسلات چې د پااس پې وټکې من فوق د پااسه اثر لې رغه معمولی غونې نخې وال مجللوبي فتنمي واسکانل جیم و, و تنف فتون دا پړڅک د پهاس کې او په مسلدنې من اثری عملین وغیرې دا هغه نهښ د عملنا او د غیر دی او قولو هو منتهبیرنې راپور تهوي قولو هو سای هلوالليلی چې په یودونه سواره او شوکووالي او هااکوي. ذې کې دامانت مانت درا نازلې دوه بیا د پورته کې دوه ذکر یو کو چې روبه بد دی امت نا امانت پورت کی روبه وسوی دی امت نا مانت ب پورت وان حذیفه و ابي رضی الله تعالی عنہما دا دواره فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي يجمع الله تبارك وتعالى الناس راجم وكي الله تبارك وتعالى خلق فرض د قیامت ويقوم المؤمنون وبدري المؤمنان فیقوم المؤمنون وبدري المؤمنان کافرنا حتا تزلف لهم الجنتو تردی چرانیز دی بکړې شي دوی دफार جنت فیاتون ادم را بشیدای ادم علیه السلام تسلوات الله علی درود اللہ دی یا آبان ایب نکزم امگا استفتح لنا الجنة تلب دکل اوالیو کمون دپار دی جنت فیقول آدم علیه السلام ویوالا خرجكم من الجنتی آیا ندر ایشت تاسول جنتی اللہ خطویت و بیكم مگر اغلازش و خطا دوالستاسو لستو بسواہ بزالک و یزد دی شفاعت کولو یزد دی شفاعت کولو سنیم اهلیم ی ذهبو ابنی ابراهیم خلیل الله لار شئی زما بچی ابراهیم خلیل الله علیہ السلام تا قال فیاتو نے فلق براش ابراہیم علی السلام تف یقول ابراہیم ابراہیم علی السلام ویلص کو بساحب زد دی شفاعت عظما و شفاعت کبرا اهلین انما کنت خلیل من وراء وراء बेशक ذو خلیل من وراء وراء د دې لفظ معنا در تا مصنف رستو پخپلم کوي د وراء وراء معنا در تا مصنف رستو پخپلم کوي وي وراء وراء فتهدا پدي دوالو کې او شوق زما وي وراء وراء معنا لستو بتلک الدرجه الرفیا وې ځنې ما په دغه درجه یو او دا یو کلمه دا تزکر ولا سویر التواضع دا ذکر کول شي په طریقې دا جزئی نو ابراهیم علیه السلام بوې زد دی اهلما انما كنت خلیلا بیشک زخ خلیل من وراء وراء من وراء وراء او داگ مکرر داکلی مرازی مراد داد زددی مرتبی احلی ما وإذا اعمد الى موسى خصت كي موسى عليه السلام تا الذي يا موسى عليه السلام كلمه الله تكليما جلا اور سره سر خبري کوي خبري کول را وشي موسى عليه السلام ته يقول لست بصاحب ذلك زد لي صاحبني مد ابو الى عيسى السلام تا کلمۃ الله کلمۃ الله وروحی و روح الله و نور روحو نشان فیاقول عیسی و بو عیسی السلام لسو بصاحب ذلک ذنی صاحب ذی فیاتون محمد صلی الله علیه و آله و سلم الله حبیب تبارک فی یقوموا الله حبیب بودی فیؤذن له اجازت و توکلیشی وَاثْرُثُ لِلْأَمَانَةِ وَالرَّحِيمُ رَوْبَلِي گليشېم باندې توشله رحمي ويقومانه دَا دَوار ابو دريګي جنبته ايشيرات پدوادو طرفونو دپولشيرات يمينًا يوخي ترفتها او شمالًا وبالگس ترفتاب اي پولشيرات سربيو پل خپل سَرَ ولي ولاړي ابل پل بامانتی چاچ درشتدار و سره رشتداری ختم کړي نو دا سل رحمی بیرانی سیو پولیسی رات تبین پریجی پولیسی رات تبین پریجی بل بامان بامانت والاڑوی چاچ پکی خیانت کنی نو آبیم تیری دوتن پریجی پیش رو فایمرو اولکم تیر بشیوالستاسو پا پولیس ویرات کل برک پشاند پڑک دوریزی قل تماویلو بی ابی و امی پلارو مورمی درن قربان شد الله حبیبا ایو شه ان کمر البرک سشه ده پشاند تیریدو د پڑک قال علم ترو تا سگورینا کیفا یمرو سرنگ دا سی وير جو بیا واپس را شیفی طرفت عین دسترګې د رب مقدار ثم کمرريه بیا بداسي تیری ګل قهوا ثم کمرت وير بیا لك مارغ جي تیری واشد الرجال اور سخت سړونه تجربه ما مالهم روان کړی وې د ویل د الله عليه واله اپے رمبر ستا سو داب و الا ر ویل السیراۃ پ پولیسیراۃ یقولوا ایوا ربی سلم ربی سلم اے ربا بچی کی بچی کی حتا تعجز اعمال العباد تردی چاجز بشی ملند بندگانو وحتا ی الرجل تردی شراب بشی او سڑے لا استتی او وس ب نه لري دتللوله زحبان مګر په خړپو شوو وفي حافېشررات او دوارو طرفونو د لاريته کللیبون کوډ محله قتون را زونډ کړې شوي او حکم به ورته شوي بیا اخې. پرانیو من لاغچاو میں رد بی ہی چی داغ بارک ورطا حکم شوئے فمخدوشن ناجن ای باد بدا سی چې چی زخمون بورتا ورسیگی او نجاعت مومی ومکرد سن فی النار اباد بولتا پا دیور کرو غرزو و مکردسن فناری یوبل دپا سب را پونکریشی پور کې دی ته چې زخمی شي ام مکردسن دی ته لکه یو داسی سی غنی طریقې سر سوق ورن نوځي وا مقردسون فناری وا مقا وا مقردسون فناری وای مقردس مانا سو کو نوشه بازه حاله بازه بازي چي د فاسد وي والذين نفس ابي هريره باغا ذات مي دي قسم وي چره دا ابو هرير رضي الله انو دا غ پلا شکنه ان قعر جهنما غ كند جهنم دم رخ کا ته وي لسبعون خريفن خامخ خا او يا كالبي يوشيش نو او يا كال پوری کته برواني او يلبي رواه مسلم ده دی حدیث روایت کنه ده امام مسلم رحمه الله قوله وراء وراء ده پا فتحه سرده پا دوارو که یعظمه ده بلا تنوینه مانه ولستو بیتلک درجت رفیع زنیم ده دغ درجی پورت خاون او دا ایو کلمه ده تذکارو زکر شي علا سبیل التوادعی پتري کي داج زي وقد بسط ماناه او ما فراخي سره ذکر کړي نه ماناه دي فراخي مي کړي دي په ماناه کي فشرحد صحيح مسلم کي والله اعلم او الله خفي دا مانذ ذکر درد نور رب ان شاء الله بیا وای رسول الله تعالی نا خیر الخلق دي محمدين الی